Som vandrar genom livet mm. mot ett ständigt fjärran mål. Mm. Stanna upp ett tag och grubbla är det någon som ser ett mynt två? Mm. Så säg mig var, var vänner, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, var, var, var se, undrar blott var Var se, två den se, Ge mig två den se, Och se, se, se, bad, se, dåligt. se, se, se, se, Skum, skum, skum Skum, skum, skum, skum, skum. Well, well, well. Om du så har gyllneborstar Om du så har silverkar Utan tvålen blir du blottbart En badande barbar Du må komma parfumerad I dyra oljors mord Utan ledderbadars ledder Det är dock ett visdomsord Så säg mig var Var är tvålen bänner Säg mig tvålen bänner Undran och skräckar känner Var var var jag undrar va? Var är tvålen broder Du med tvålen syster Kärnan ska vara i skalet Var galet utan två Um, um, um, um, um, um, um. En man ska ha förmögen och ha pengar på sin bank Men ute i batet utan folk kan han betrakta sig som pang Du kan likna hela jorden med ett väffat i emalj Som blir värdelösa utan denna renande detalj Så säg med var ett fålen vänder, sen i tvålen vänder Undra från skräck jag känner, var var var jag undrar Var ett fålen roder Skump, skum, skum, skum, skum, skum. När Susanna var i badet För att öva sim och kroll Hade Joakim rest in till Babylon Att köpa två Litervis champagnekaret Hade Madame Pompadour 32 när hon kliv Och 33 när hon kliv. ur Så säg mig bara Var ett vålen vänner Ser ett vålen vänner Undran och skicka känner Var, var, var Jag undrar, Var vi får en bror, vi får en syster, vilket må vara möjligt, vad det läget. Utan två var det inte bra. utan två, Ingenting att ha, utan få bara få. Utan på vad det snart. utan på vad den gula, vad den blå, vad den svarta. Nej, nej, nej, blå, nej. nej, nej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 Finns det någon annan, en poverammel, som kan skriva om irritationen som uppstår i badet när den lilla hala tvålen glider än ur händerna? Och här får han hjälp att leta av några herrar i knäppuppgänget.